111-ci məzmur. Rəbbə həmd edin. Əməli salihlər məclisində icma arasında bütün qəlbimlə Rəbbə şükr edəcəyəm. Rəbbin işləri böyükdür. Bunlardan zöv qalanlar ibrət götürür. Əməllərində ehtişamı, əzəməti görünür. Salihliyi əbədi qalır. Xariqələrini xalqının yadına salır. Rəb lütfkar və rəhimlidir. Ondan qorxanları bəsləyərək saxlayır, öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır. Xalqına millətlərin torpaqlarını verərək qüdrətli işlərini onlara göstərdi. Əllərinin işləri sədaqət və ədalətdir. Onun bütün qayda qanunları etibarlıdır. Onlar həmişə, Əbədi olaraq möhkəmdir, sədaqətdən, düzlükdən yaranmışdır. Öz xalqına qurtuluş göndərdi, əhdi əbədi olsun deyə əmir verdi. İsmi müqəddəsdir, zəhimlidir. Rəbb qorxusu, hikmətin başlanğıcıdır. Buna əməl edənlərin sağlam düşüncəsi vardır. Ona əbədi olaraq həmdlər olsun.